jaduan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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون نึกزانو كاتكه ايمان baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kusieni kadhalika na yusia nafsi yangu tumche Allah tabaraka wa ta'ala unwani ya khutba yetu ya leo tutaishi na aya ya saba katika surati Yunus aya niliyoitanguliza ambayo aya hii ndani yake imebeba swali halaka hadafun fil haya je unalengo wewe katika maisha haya ya dunia na lengo lako liko wazi unalitambua katika maisha yako Allah tabaraka wa taala katika aya niliyoitanguliza anasema innal ladhin la yarjun liqaana Hakika wale ambao hawataraji kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaposema kukutana na Allah ni mtu anaishi katika maisha hana habari kwamba kuna mambo baada ya kufa. Dhahiri ya matendo yake na tafsiri hivyo. Anaishi katika dunia kana kwamba hatorejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waradhu bilhayati ad Wakatosheka na maisha ya dunia kwa maana wakahangaika na dunia wakawa na pupa na dunia maisha yao wakilala wakiamka wanawaza dunia kiasi dunia hii imewatoa na imewasahaulisha lengo la kuumbwa kwao watu biha na wakajitumainisha na hii dunia kaanna humkhulu li dunia kana kwamba wameumbwa kwa ajili ya dunia tu hakuna malengo mengine waladhina hum an ayatina ghafilun na wale yujaghfilisha wamejisahaulisha wamejipumbaza na aya al ayatul kauniyati wal shar'iyyah aya kaunia ni yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika dunia yetu yana na yanaonyesha dhahiri uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa annahu lam yakhluqna abatha na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba hivi hivi bila kuwa na lengo wal ayatu ya ni yale maonyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wamejighafilisha nayo Allah Tabarak wa Ta'ala anasema ulaika ma'awhumun naru bimakanu yaksibun watu wanaoishi maisha kwa stairi hii Ndiyo wale ambao mafikizio yao yatakuwa ni motoni kwa sababu ya yale waliyachuma kwa mikono yao ndugu zangu katika imani idha saalna aammatan nas kama utafanya interview ukawauliza watu wa kawaida muislam Ukamuuliza maswali yofuatao ila ayi shay'in ni kitu gani ambacho wewe katika maisha yako kinakupeleka speedi unakiendea mbio? Lakini vile vile wafima fima ni kitu gani ambacho kimekushughulisha sana? Kinachukua muda wako mwingi. Lakini ni kitu gani ambacho wewe kinakupa furaha katika maisha yako na ni jambo gani linakupa huzuni katika maisha yako? Ukiuliza maswali kama haya na mfano wa haya Wallahi utakuta majawabu ya wengi miongoni mwa watu ni majawabu walil asaf shadid annahum ja'alu ad-dunya wengi miongoni mwetu tumejalia malengo yetu makubwa ni dunia linapokuwa lengo kuu ni dunia ndiyo lengo lililoko mbele yako ina maana Mipango yako yote, juhudi zako zote, ukilala, ukiamka, fikra zako zote, unawaza hilo ambalo ndiyo lengo lako kuu. Ndugu zangu katika imani, baadhi miongoni mwetu wamedhania na wameona annasa'adatu filmal kwamba furaha yake itapatikana katika mali. Sasa alipoona kwamba furaha yake ni mali fa huwa yudahi min ajli al mal Amejitua muhanga kwa sababu ya mali kwa hiyo muda wake fikra zake juhudi zake zote ameziweka katika lengo lake kuwa ambalo ndio litakalompa furaha walil asafi shadidi baadhum yudahi hatta bidini wengine anafikapahala pahala, mu, anaitoa muhanga mpaka dini yake kwa lengo la kuipata furaha yake ambayo ni mali kwa hiyo yuko tayari kutanazal hata katika yale mambo ambao ndiyo msingi wa dini yake ili mradi afikie lengo lake la kupata mali Lakin, pindi anapofika katika lengo lake yara wayataakadu anna almal shay lakinnahu laysa kullu shai. Anapofikia katika lengo mali ameipata anabainikiwa na kupambanikiwa kwamba mali ni kitu na lakini sio kila kitu Na wengine yara anna sa'adatuhu fi imra'atin jamila Anaona furaha yake katika dunia ampate mwanamke aliyekuwa mzuri ambaye itakuwa ni sababu ya furaha yake katika maisha yake fayudhi min ajliha Anajitoa muhanga kwa ajili ya lengo lake kuu. Anakwenda mbali zaidi atatoa muda wake, atatoa mali yake, atatoa kila kitu, bali atafika hata kuitoa dini yake kwa lengo la kufikia hili aliloliona ni furaha yake. Lakin, anapofika katika lengo lake hilo amempata yule ambaye ilikuwa ndio mtoto zake, anakuja kupambanukiwa maskini. lakin na haisati kullishay kwamba mwanamke ni kitu lakini sio kila kitu baada ya maisha ya dhiki na tabu, na kustaslim kujisalimisha wakati mwingine kuiacha misingi ya dini amefikia katika lengo lake anakuja kutambua na kubainikiwa kwamba ndiyo, ameipata baadhi ya furaha lakini ni furaha iliyompokonya maslahi ya akhirah mbele ya Mola wake na wengine wa furaha katika mansab almanasib alalia vyeo vya juu fiyodhi min ajliha anapambana anakwenda mbio anafanya kila lililoko ndani ya uwezo wake mpaka afikie hilo lengo lake la kupata cheo akishafika anakuja kupambanukiwa maskini kwamba kweli cheo ni kitu lakini sio kila kitu Bali anakuja kutambua na kupambanukiwa anna sa'ada alhaqiqiyya kwamba saada ile furaha ya kweli ni kuwa katika toaa ya Allah subhanahu wa ta'ala furaha ya kweli ni kule kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani maisha haya ya dunia lazima uishi hali ya kuwa unalitambua lengo Ndiyo tukasema je unalo lengo katika maisha yako au unaishi ya hakuna malengo? Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an katika aya niliyoitanguliza aya ya saba katika surati Yunus. Allah tabaraka wa Ta'ala ameugawa watu katika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ni watu ambao hawakutambua wa lengo. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradhu bil hayati dunya wa biha waladhin hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun ndugu katika iman. swali liloko mbele yetu ambalo ndiyo unwani ya khutuba yetu ma huwa hadafu ka fi hadhihi alhaya lengo lako ni lipi katika maisha haya ya dunia unalolengo liko wazi mbele yako kama hauna lengo bado haujachelewa litafute lengo ambalo liwe ndio lengo lako kuu na uliweke mbele ya macho yako ulifahamu vizuri na utoe juhudi zako zote kulifikia lengo lako ndugu zangu hakika mtu pekee anayeishi katika maisha haya ya dunia hali ya kuwa ni sa'idun ni mwenye furaha katika maisha haya ya dunia, mtu pekee ambaye anaona ladha ya uhai wa maisha haya ya dunia sahi, huwa sahibu sahibul hadfi Ni mtu ambaye analengo na lengo lake liko wazi mbele ya macho yake, anaishi kwa ajili ya lengo hilo. Huyu ndiyo pekee anaishi na maisha ya furaha. Chukua tahadhari ndugu yangu katika imani. Usije ukaishi katika maisha haya Hali ya kuwa umesahau lengo lako haulijui utaishi maisha ya dhiki sana kama mifano nilioitanguliza Ndugu zangu katika imani nikupe baadhi ya mifano Wakati mmoja wetu anapofika wakati ameoa ili lengo lako liweze kupambanuka na liwe mbele yako ukishaliaisha lengo lako umelifahamu pindi unapooa Isiwe lengo lako ni kule tu kumpata mke mzuri uliyemtaka mke ambaye ukimtazama nafsi yako inafurahi ambaye ukifika nyumbani unapata utulivu bali huyo ambaye umempata mzuri ambaye anakufurahisha atakusaidia kufika katika lengo lako ku kadhalika wewe ambaye unasoma inaweza ikawa malengo yako upate ilmu naam lakini elimu hii unayoitafuta itakufikisha katika lengo lako kuu ambalo liko wazi mbele yako. Kadhalika katika kazi na kutafuta rizki na kuangaika kwetu, ukilala ukiamka, tasorufati zako zote zinakufikisha katika lengo ambalo liko wazi liko mbele yako unalijua. Ndugu zangu katika imani, liainishe lengo lako, liweke mbele yako liwe ni lenye kujulikana usiwe katika wale aliowataja Allah katika aya niliyotanguliza wale ambao wameridhika na maisha ya dunia kaannahum khuliqul dunia. wameumbwa kwa sababu ya dunia wako tayari kutoa kila wanachokimiliki kwa sababu ya dunia bali wako tayari kutoa mpaka dini yao kwa sababu ya dunia na haya tunayaishi ndugu zangu katika imani tunayashuhudia wakati mwingine mtu anafanya jambo la haram kazi ya haram anakuambia utafanyaje maisha yenyewe haya ndiyo yalivyo Utafanyaje maisha yenye magumu kwa hiyo yuko tayari kuyatoa yale mambo ambayo ndiyo thawabiti za dini yake misingi ya dini yuko tayari kutanaza na kuiacha kwa sababu dunia ndivyo ilivyo kwa sababu aipate dunia chukua tahadhari ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala ametupa angalizo, anasema afahsibitum anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turjaun hivyo mnadhani nyinyi mmeumbwa tu hivi hivi kwa mchezo na wala hamtorejea inapotajwa kurejea kwa allah ndugu yangu katika imani elewa kurejea huku kuna manisha, kwamba unakwenda kukutana na mola wako atakuehesabu katika kila kubwa na dogo atakuehesabu katika yale aliyokuamrisha atakuehesabu katika yale na natija ni nini kila mmoja anafahamu kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wale watakaufuzu ni nyumba moja ambayo ni janna ambayo ni ghala ma yatamanahu almu'min lakini ukifeli hakuna fursa ya kurudi tena kutafuta ukatende tena istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara alhamdulillah salahatu wassalamu ala rasulillah wa ala ndugu zangu katika imani miongoni mwa watu ambao wameishi katika dunia hii wakiwa na malengo ya wazi mbele ya macho yao kwa hiyo wanakwenda kwa lengo la kufikia katika hayo malengo yao makuu al al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala katika historia yake wakati anaitafuta ilmu akiwa na umri wa miaka kumi al-Imamu al-Bukhari akiwa kwa shekhe wake Ishaqa ibn Rahawayi alipata kumsikia shekhe wake anatamani kwamba azikusanye hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama fi kitabin katika kitabu kimoja akamsikia mwalimu wake anasema anatamani, Allah ngenipa fursa na umri na uwezo na imkaniyati nikaweza kuzikusanya hadithi sahihi tu za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu Alimamu Al-Bukhari alisema katika nafsi yake ana alaha Mimi ndiyo nitakayebeba jukumu hilo Akaishi na lengo hilo liko mbele ya macho yake analijua Akapambana na akavumilia akawa na subira Hatimaye akatutolea sahihul bukhari asahhul kutub baada kitabillah jalla wa ala lengo lake lilikuwa wazi mbele ya macho yake akaishi kwa lengo hilo na hatimaye akafikia katika lengo leo umma wa Kiislamu unajifaharisha na sahihul bukhari pamoja kwa na kwamba viko vitabu vingine vya hadithi lakini wakakubaliana umma kwamba hii ndiyo asahhul kutub vitabu vilivyokuwa miongoni mwa vitabu vilivyokuwa sahihi ni sahihul bukhari aliishi akalitambua lengo lake lakini ndugu yangu katika imani yawezekana pengine maneno haya yakakufanya ufikirie na utafakari upya katika kuyatengeneza malengo kwamba inawezekana haujaalijua lengo lako au halijainika vizuri sasa ili uyatengeneze malengo au ulitengeneze lengo hakikisha lengo lako lina masharti manne yafuatayo. Sharti la kwanza an yakuna hadafu kawaadhihan wa ghamidan. Lengo lako ambalo umeamua liwe ndio lengo la maisha yako liwe wazi mbele yako lisiwe na ghumudh halikufichika fichika linajulikana kwamba mimi lengo langu kuu ni hili. Hii ni sharti ya kwanza ya kutengeneza malengo. Lakini sharti nyingine apili, ibzul ya pili ibdhu juhdan haqiqiyan litasila ilayh Unapoliaanisha lengo lako basi hakikisha juhudi zako zote unaziweka pale mpaka ufike katika lengo lako Na sharti la tatu walilotaja ahlul ilmi weka mipango ambayo inapimika kwa muda katika kufika kwenye lengo lako Unaweza ukasema mimi lengo langu bwana niwe kuwa mcha Mungu Ni njia gani unazipitia ili ufikie wa ucha Mungu Lengo langu bwana mimi nipate ilmu. una mipango gani itakao kufikisha katika ilmu. weka malengo ambayo yanapimika kwa muda Lakini vile vile sharti la nne. Uwe na subira katika kupambana na akabati vikwazo utakavyokutana navyo katika kuliendea lengo lako Waliofanikiwa duniani sawa sawa katika dunia yao au katika akhera yao Allah subhanahu wa ta'ala ana utaratibu anapomwandaa mtu humpitisha kwanza katika vikwazo vizito vizito mpaka kufikia katika kuja kuwa katika lengo lake ambalo amelikusudia watazame mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni nani ambaye pamoja na kuwa ni wateule wa Allah nani unayemfahamu katika mitume wa Allah ambaye hakupitia matatizo mazito lakini mwisho anaandaliwa kuja kuwa ni mtu mmoja ambaye ni wa mfano katika jamii ndugu zangu katika imani liainishe lengo lako liwe wazi mbele ya macho yako kwa nini maneno haya mbele yetu ndugu zangu katika imani tunauelekea msimu ambao ni mausimu na adhimun ni msimu uliokuwa mkubwa wa kujikurubisha kwa Allah subhana. msimu uliokuwa mkubwa wa kujisafisha kwa mengi ambayo tumeyafanya tumemkosea Allah tabaraka wa taala Ili uweze kufanikiwa lazima uwe na malengo kuanzia hivi sasa na malengo yako yawe wazi yameainika yanapimika yana utaratibu wa kuyaendea. ili usije ikawa matokeo yako katika Ramadhani itakapokuwa imeingia ukaambulia kula iftari iliyokuwa nzuri na kunywa juisi zilizokuwa nzuri nzuri na kupata usingizi mwingi mchana umelala ikawa ndiyo natija kubwa uliyoamulia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nihitimisha hotuba yangu kwa wasia miongoni mwa wasaya ambazo amejitaja Abu Dharr al-Ghifari Allahu anhu ardhah katika jumla ya maneno aliyohusuwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yamenukuliwa maneno haya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipata kumwambia abu dhar ni maneno marefu lakini mimi nitayataja machache kwa makamu ya khutba alimwambia ya abu dhar ahkimis safina ya abu dhar ewe abu dharri ahkimi safina ifanye madhubuti na imara safina jahazi fa inal bahar amiq kwa sababu bahari Unayoipitia kina chake ni kirefu na sisi tunafahamu kina kinapokuwa ni kirefu dhoruba linalokuwa pale kama chombo sio imara bila shaka hakiwezi kupasua katika mawimbi yale Kisha akamwambia Wastakthiri zada fa inna safaratu Na kithirisha maandalizi ya safari Masurufu yatakayo kusaidia katika safari yako fa inna safaratu kwa sababu safari nindefu Unapokwenda safari ndefu haukujiandaa imma utakuwa niombaomba lakini safari yenyewe hii hauna utakao muomba. Kwa hiyo lazima uwe umejipanga bajeti yako inatosha katika safari ndefu unayokwenda. Ijue mapema ili maandalizi yako yao ni mazuri. Kisha akamwambia wa khafif an dhahrika fa innal aqbata ka udun. Jipunguzie mizigo ya kubeba. Kwa sababu njia ni ngumu ni njia ya milima na mabonde ni njia isiyokuwa ya sawa, sawa ambayo haihitaji mtu kubeba mamizigo mengi jihafifishie mizigo miongoni mwa mizigo ndugu zangu katika imani ni dhulma kwa maana yake pana dhulma katika hishma za watu dhulma katika mali za watu dhulma katika amana dhulma kwa maana yake pana punguza kwa sababu utafika umechoka halafu itakuwa ni hasara juu yako lakini la mwisho wa akhlisil amala fa inna basir matendo yako unayoyatenda hakikisha yawe yamekusudiwa aliyekusudiwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake fa inna basir kwa sababu mkaguzi yuko makini sana ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. na amali ambazo ni maghshusha, Ukataraji zikusaidie mbele ya Allah, ziwezi kukusaidia. Mkaguzi anayekwenda kuyakagua matendo yetu, anatujua vizuri na anayajua matendo yaliyofanyika kwa ajili yake na anayajua matendo ambayo hayakufanyika kwa ajili yake. Wa akhlisil amala fa inna basir. Fanya ikhlasi katika matendo yako kwa sababu mkaguzi yuko makini na ukaguzi hakubali yale ambayo hayakufanyika kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyopokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema ana agna ash-shuraka' anishirki man amila amalan asharaka maia ghairi taraktuhu huwa shirka Allah tabaraka wa ta'ala anasema mimi nimejitosheleza sihitaji ushirika Yeyote atakayefanya amali ya ibada kanishirikisha pamoja na mwingine na uwacha ushirika huo mimi najitenga ndugu zangu katika imani tufanye maandalizi mazuri lakini tuyainisha malengo yawe wazi mbele yetu sisi hatukuumbwa kwa ajili ya dunia dunia ni daru mamarin wa daru maqarin ni pahala tunapita na sio pahala pa kubakia milele kama tunapita basi tuipe thamani yake ya kawaida Isiwe dunia ndiyo imeteka maisha yetu ukilala ukiamka unawaza dunia mpaka tunawarithisha watoto wetu kuwa hofisha na dunia la ndugu zangu katika imani haya ambayo tunakuwa na hofu nayo yana dhamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi anadhamana kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanadhamana kwa hiyo tuangaike na yale ambayo yanahitaji juhudi za kweli lau hizi juhudi tunazoziitoa katika kuwekeza kunako dunia tungelizitoa kuwekeza kunako akhirah huko ndio kufauru kuliko kwa kweli sallu ala nabiyi kumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haysa qal inallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم واطب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله